Brasilean egon zara, egon zinen, Ekwadorren, Bolibian, ze jakin edut egutaz? Ez baterako, e, kooperatiben munduaz? Jakin edut gauzak? Bai, nik uste, bi dakargunen e, dakar nagusi dituela gure herriak, ez da e, kampola nazioartera begira. Bata, bata izkuntza, hizkuntza berreskuratzen partzialki, no zetut zekuk izkuntza berreskuratu dugunek, baina lola hitz izkuntzaren berreskurapen partzial honetan, berro urte hauetan egin dugun ibilbidea, guni e, bilbidea, ikuspunt batetik oso interesgarria da, bereziki Bai undaka tamilla keizkuntza daudela komunduan orrelako bide bat egin nahian, ezta? Ordun hori nikuz hori dala uste guk konpartitu genezaken gauzek importanteenetako bat eta bestea kooperatibagintza edo pizka zabalago hartuta autoeraketa, ezta? Azkenen kooperatiba, bueno, figura juridiko, aba, eta hain importantea baina bai autoeraketa, hau da, pertsonen pertsona protagonisten beraien erabakian oinarritzen diren erakundeak sortzeko eta kudeatzeko gaitasun hori Euskal Herrian, bueno, berezia izan dana, eta azken baita ere berro eta morrute asko garatu dana, eta horrek interes handia pizten du. Bereziki, baskotan harri garrila da, ez da. Euskal Herria ere hien in norkestu ezagutzen, baina Montragon esperientzia, Brasilgo adibidez e ekonomia solidarioko inkubudu laguztietan, bera referentzian agusitakoa da, ez da. Baita uh -huh. Euskal Herria zer den ez da kiten entzat, ere, ez da. Right. Iruki azietzaketan ausoliburuan, Estatua dagoerrepin batean, merkatu bestean, eta gizarte egun aditzen diozuna irugarrenean, ez da, ta, hor sartzen da autoeraketa. Ba, nik uste hori dela, ez da, bola, autoeraketa ba, nik esango nuke badagoela deitua dagoela, hogeita bagarren mendeko lehen ideologiko izatera, ezta da, ideologikoetako bat, noski beste inbaten artean. Baina, bueno, hogei garren mendeak emandu emanduena, ez da, eta garai hartako hogei garren mendeko eskerda eskuinen arteko e, hainbat debate, kapitala, estatua, burokrazia, bueno, Interesgarriak izan dira, baina nik uste o debate horietako batzuk haultzen direla, eta zentzu hortan ez atinudu baita ere, beriziki euskal progresismoa oso oso zulozbetea betea haul eta ikusten dute toten batzuk errepikatzen, eta hoitaba garremendean bat dira, galdera berdinak, ez da, bai ikuspuntu sozialetik, politikotik, espiritualetik, kulturaletik eta bar. Eta ikuspuntur sozioekonomiko batetik, beintzat, e, nolabait etorkizuna beste erabatera e, amestu nahi duen sektoreari begira. Ba uste, autoeraketa, ez da, e, protagonisten e, zuzeneko erabakian, azken ondorio oinarritzen e, den eraketa mota hori, ba, lehen gaideologiko interesgarria izango dela, hori da, beintzat, gure intuizioa eta zentzurtan esan dezakegu bueno mundu mailan e, zabaltzen ari den mezu bat izateaz gain be Euskal beuskalherrian indargune berezi badokagula zeautuberaketari dagokionean aipatu duzu euskal progresismorena liburuan egorra ematen diozu euskal progresismoari zuloak dauzkala diozu esplikatuzu pizkat beto, zer da hor ikusten duzuna? bueno ba pizkalusa litzateke ez da baina bueno be... Bainakal deszizistan latzen beera sentitzena, ize azkenean bereziki i, i, euskal progresismoak hartzen dueako, jaia ba, bueno, gure heedbidetan, tertulietan, idazleetan, zutabeetan esaten denia dena, ez da Euskal noagintza modernoa. guttze da uste, ez ba, Euskal Nobelagintza modernoa hasi zen erikona, pues, Euskal produzio osoa, edo momentuentan euskal hartu euskal zutabeak euskal kazetarik edo bueno, denek azkenean. Antezko ikusursoa dago, ezta? Da, e. Baia nikuste hori, bueno, galderak eta eta erantzunak aldatzeko garaia dela, taldatzen ari direla, ezta? E. Bai mundu mailan da bai hemen ere, naiztaskotan estan. Asko ikusten eta, bueno, ba, nikuste euskal progresismo horrek moztu zituen hainbat, hainbat arlo ere, ezta? E. Bai arlo espirituala, eskuntza bideko hainbat arlo eta e. hor daudela, ezta? Da, berriz ere ernetzen Eta bestetik, ba, euskal progresistak ematen dituen erantzunak ikuspuntu sozioekonomikotik ere, bueno, neko hipokritak direla ez da. Bueno, Ego Ameriketan interesan diadukatea jakiteko zer egiten hemen euskal munduan, euskara bultzatzeko, hizkuntza bultzatzeko, eta jakiteko zer egiten denemen kooperatiba munduan. Baina, kooperatiba buruz noiz paite han entzun izan duzu, arrasateko kooperatibismoa, kooperatibismo kapitalista dela. Hori nolartzen duzu, kausa objetibo gisa, ala hor nolabeteko kritika erikusten duzu? Bai, ez alabaita, eh. E, alabaita gertatzen dela gaur egun oso horresta dela zerbait zerbaitik kapitalismoa egoztea eta ja ematen du bukatzen dela debatea eta noski mm. gaur egun azkenean zerbait desberdina egiten saiatzen den edo zer gauzak hanca e, lokatzetan dauka, no, eh? e, dauka, ez da e, kontrasenetan sartuta dauka, ez kontrasenetan ez da bilena da da keskagarria, eta. Baina zerbait benetan desberdina egiten e, humanizatzen saiatzen baldin bazara, banka bat kontrasenetan daukazu eta beste bat ametzean, ez da? Eta zentzurtan, bueno, nik arrazatuko operatismuak ero horko katzen dut, nik egia zamauntuntan nahiko kritiko nago, ez da, uste, eta arrazaten ere, buz harimarik e, txarrenan abuzitzen dela, ez da, harimarik e, de, desarrollistena, eta eta askuntzan, eta, bueno, kapitalismo oral erratzen kontendentzia dukan harima, Baina, arrasaten dagoen, sakonean dagoen paradigma, e, azkenean ikastoletan edo gaztetxe batean dagoen paradigma bera dela, ez? Azkenean da, protagonistak nabuzi, protagonisten zuzeneko erabakian gainetik ez dago ezer, eta ez dago inor, azken ondorio laño, zuzeneko protagonistenak dira gauzak, ez? Bai, industria bat, bai, eskola bat, edo bai, edo, edo, edo, edo, edo, edo zer gauza ez? Hori da, bizkat arrasateko esperientziaren muina, eta muin horrekin noski kapitalismoan lehiatzea eta kapitalismoan bizitzeak kontrasenetan egotea dakarkizu. Eta, bueno, hortxe da bilarzateko kooperatibismoa ez da igari, gauza askotan, gauza nik uste negatiboak eginez, baina aldiberean, bueno, autoerak eta esperimentatuz eta hogeta e, bagarren menderako, ba, ikasketa batzuk e, emanez baita daiz.